Du lytter til det tomme magasin. Velkommen til Iverksætterhjørnet med mig, Jesper Thomas Søbæk. Ja, du hører det rigtigt. Det er mig, Jesper Thomas Søbæk. Her på programmet taler jeg med iværksættere om de store idéer, de går og arbejder på. Og i dag har jeg besøg af Michael Didrik. Velkommen til. Tusen tak, på det er, det er en fornøjelse at være vil jeg bare sige. Michael, fortæl os om dit store projekt. Jamen altså, mit startup Green Tech Energy Exercise, det er i gang med at revolutionere den grønne omstilling. Spændende. Hvordan? Jamen, kender du vindmøller? Ja. Fordi de er jo smarte nok, ikke? Og der er jo også, men, men, men der er jo også mange problemer, ikke? Altså, de, de, de fylder, de larmer, de er dyre at lave, de er grimme, de virker ikke, når det er vindstillet. Men så var det, at jeg fik idéen. Hvad med værmøller. Værmøller? Ja, værmøller. Hver gang en eller anden øh, gymnast eller en 12-årig pige i en skolegård står en værmølle, så bliver der jo produceret enormt meget energi, som bare, altså, det går bare ud i luften, det bliver ikke brugt til noget, og så derfor har vi udviklet energidragten. Øh, det tror jeg lige, det bliver, nødt til, det, det bliver nok lige nødt til at forklare lidt mere. Jamen, det er, fakt, det er nemmere at vise det. Jeg har faktisk jeg har taget øh, jeg har taget energidragten med, så nu tager jeg den lige på en gang. <tryk> altså, energidragten er jo i bund og grund bare en stor, tyk, K-overledning, som man ruller rundt i sin krop og så sætter man den bare til batteri sådan der, og så har man sluttet til og nu kan man så producere sin egen vedvarende energi ved lige at bare slå en masse værmøller. Vil du, vil du se en gang? Jamen, meget gerne. Okay, pas på. Flyt, jer. Ja. Pas på. Wow, yeah. Woo! Sådan. Prøv lige se mig. Hold okay. Whoa. Ej, Det er nok i dag. Hold op. Wow. Sådan. Wow. Der, der er ikke så meget plads af ind, må jeg sige. Det kunne jeg... Uh, så... Men øh, nu er der strøm på batteriet. Prøv lige at, øh, Så tænder jeg lige for den her pære Åh, oh, nu lyser den så. Og oh, der gik den ud, ja. Øh, uh, ja, der skal nok laves uh, lidt mere strøm. Jeg prøver lige at... Jeg prøver lige igen. Nej, nej, nej, nej. Bare, bare stop, bare stop. Du har, du har smadet... Nej, du har, du har smadet rillige ting. Du har smadet rillige ting. Bare, bare stop. Du har smadet rillige ting. Stop! Det er tomme magasin... Hvis du står og mangler tøj på kroppen, hvorfor så ikke prøve en lorteskjorte? Kom ind til lorteskjorter på strædet, tøjbutikken med alle de dårligste skjorter. Vi har skjorter uden ryg, skjorter med hul til brystvorterne, skjorter med tre meter lange ærmer. Få en skjorte med et billede af din ekskærste på maven, eller hvad med en skjorte, der lugter af våd hund? Vi har også skjorter, der slår børn. Eller hvad med en skjorte, der går spontant i i? Står du og mangler skjorter, der lige akkurat ikke kan nå ned i bukserne? Du kan også prøve vores helt nye kollektion af skjorter, syde af Anders Lund Massens kropsbehåring. Eller hvad med en skjorte af pis? Kom ind til Lorte Skjorter, skjortebutikken med de værste skjorter i verden. Skjorter af lort til en lejlighed. Det tomme magasin. Hej og velkommen til Mandeslader, magasinet, hvor vi slader omkendte mænd. Vi hedder Klodt på Rasputin, og vi er først med alt den bedste af mandeslader -juicer. I den her uge blev Lars Løkke spottet i en blazer fra Volmer Køler, og den tættidende sag gjorde underværker for det labra-ølpatværk. Det er svært at se, at han har fået tre børn. Det er det, det er det. Men minder man selvfølgelig kigger godt efter i skridregionen hvor man bag de glatstrøgende uldbukser kan ane konturerne af en ordentlig kentauerpæk. Anyways, så var det også i onsdags at Bassim blev set med bare arme i Ishøj og mums Barber, han skulle ikke været mange gange rundt om min luftmadrasse, før han fik adskillige tilbud, han ikke vil få lov at afslå. <laughs> men uns højdepunkt var jo nok, da Stig Tøfting gik rundt i bar mave i elgigatten, For der er altså bare død for larm til den store guldmedalje. Men jeg synes, det er synd, synes, det er synd at han er så skaldet. Et, ja. et lokumsbræt eller måske, mm. måske lidt munkehår, sådan lige vil give det sidste pift. Men der må være grænser for, hvor lækker man har lov at være. Ja. Ugens skuffelse, øh, vil jeg så dog at sige, det var da buber begav sig ud for at handle ført helt almindelige jeans og en pullover. Altså oh. der, der, der synes jeg godt er en af Danmarks mest kendte ting, at være, der lige kunne gøre lidt mere ud af sig selv. Altså det der gamle trætte buberhård Og så den der drængede krop. Han overhovedet ikke forsøger at skjule med sin garderobe. Altså der er sådan lidt, du ved, det er nopperbubber. Altså så må du lige, så må du lige køre en frisk vindjakke eller et par hvide sneakers næste gang, ikke? Ja. Altså i ved, i ved hvad man siger, men i Crocs I would not like to force. Til gengæld fik en forbibeseren der var hurtig med knipset et et lideligt billede af Johannes Langgilde der bukker sig ned efter en pak og hvad er det? der titter frem, <laughs> det er sgu top med et par saftspændte røvballer og elastikken på et par maraton underbukser. Sådan, så er der Stiv Jannik til drengene. Det var alt, vi havde til jer i denne uge. Lyt med næste gang, når mandeslader endnu en gang slader om de kendte danske guttermænd. Kyskys! Kys. Kys. Kys. Det magasin! blæk, blæk! Blæ. Hey, hvad hilset. Lad Gejas lys falde på jer. Ja. Velkommen til. Åh, ah, sådan, hæng. Ja. Sæt citaren fra dig, flad ud på tæppet. Åh, oh, ja. Velkommen alle sammen til Tue og hule. Jeg, det er mig, der hedder Tue, og ja, det kosmiske væsen herovre ved siden af mig, det er jo som bekendt, orien. Orion og Ryan. Ha' lige Her i vores podcast, der har vi en mission. Mm. Og det er at skabe fred på jorden. Big peace. Peace, love and harmony. Og hvordan gør man det, tænker du? Ja. Det er fandme et godt spørgsmål. Rigtig godt spørgsmål. Det er vi mange, der har spurgt os selv om. I årtier. Mange årtier. Flere år. Flere mange år. Det ja. hurtigste vil selvfølgelig være at få alle til at ryge noget god opium. Eller lave en dansekæde langs ekvator hele vejen rundt om planeten. Så nogle ting. Det forstår jeg godt, man tænker. Ja. Men det er jo bare ønsketænkning, ikke Desværre. altså? Hvis man skal gøre en ægte forskel, mens man stadig befinder sig i sit jordiske hudhylster, inden sjælen søger ud mod universet og de store <skrællig> mystiske stjernetor, push, så man er man nødt til at gøre noget håndgribeligt. Noget, ja. man kan mærke med hænderne og, mm. ja. og hænderne, ikke altså? Ja. Noget konkret. Lige præcis. Vi bliver, nødt til, vi bliver nødt til at indse med vores tredje øje. Vi bliver nødt til at få det ind i knollen, at det ikke rykker noget. Det, vi har gjort indtil nu med bare at gå og sætte marguriter ind i geværløb eller lade være at spise vores mad for bedre vilkår og sådan noget. Hvis vi vil fjerne krig, så må vi starte med at fjerne våben. Ja. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Mm. Og øh, det er jo heldigvis meget nemmere, end man skulle tro ja. at stoppe krig på den måde. Tag ja. nu bare... Ja, yeah. landminer. Der oh, ligger millioner for at... af landminer rundt omkring i verden og bare venter på at springe uskyldige, uvidende offer i luften til børn, som bare får flået armer og ben af, og det kan vi jo ikke. Det kan vi jo ikke. Det kan vi jo ikke have. Men hvordan fjerner vi alle de landminer, tænker du? Er det bare at tage dem op og give dem en krammer? Nej, ikke helt. Men for ligesom at gøre det håndgribeligt for alle jer, der lytter, så har jeg faktisk taget en landmine med i studiet i dag. Ja, sådan en krabag, den, øh, den skal man jo helst ikke træde på. Niksen, biksen. Så hvad gør man? Man sørger selvfølgelig for, at man ikke kan træde på den. Det er en no-brainer. Hvordan tænker du? Jamen altså, flad ud og chill dude, fordi Tua og har svaret. Man bruger selvfølgelig den gode gamle moder jord. Ja, ja. og det er derfor, jeg har taget sådan en rigtig stor, flot, glad, kærlig stuebregn med i studiet Det den flot, mand. Ja. For hvis vi bare planter moder jord's grønne børn oven på dødens talerken, så er der ikke nogen, der kan komme til at træde på dem. Ja. Og det er derfor, jeg nu vil plante oven på landminen. Sådan. Og på den måde uskadeliggøre landminen. Ja. så nemt er det faktisk. Der er plantes! Du ligner til det tomme, Mokkes. Hej og velkommen til Plastikfantastik, programmet hvor jeg, Dino Hansen, interviewer en masse forskellige mennesker om plastikkirurgi. Hvorfor har de valgt at få lavet noget ved deres krop om? Hvordan har det ændret deres liv? Er det noget de fortryder eller overvejer de at få lavet mere? Plastikkirurgi er jo stadig tabuiseret i dagens Danmark. Det er ikke noget man råber højt om og det er jo faktisk sørgeligt, for vi er alle sammen frie mennesker, der skal have lov at tage frie valg og leve frie liv. Hvorfor skal man kigge skævt på? Bare fordi man har fået lavet nogle ordentlige sutilæber eller et par store pornopatter, lige til at lægge suppen på. Alt det og meget mere skal jeg tale med dagens gæst om. Velkommen til dig, Frans Killenberg. Frans, du har jo valgt at få sat dit hoved af og få sat en bowlingkul på i stedet for. Øh, hvorfor det? <tryk> Frans? Hallo? Frans? Så var det nok lidt dumt med den bowlingkugle jo, men øh, hver mand sin lyst. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg skal tale med Marianne, der har fået lavet blomster i stedet for tænder. Det Tomme Magasin præsenterer To Mænd Deler En Pose Matador Mix. Mmm, Matador mm. oh, Jeg elsker slik. Ja, også mig. Ej, jeg elsker vingummi. Mm. Mm. Mm. Hallo? Øh, sidder du bare og tager alle vingummierne? Ja, ja, jeg kan ikke lide lade kriser. Men, altså, jeg kan også lide vingumier, så du kan ikke bare sidde og tage alle vingummierne i Men, posen. Men jeg kan jo heller ikke sidde og spise noget, jeg ikke kan lide, jo, vel? Nu tog du tre vingummier, så er der én vingummi tilbage. Nej, er der kun én vingummi tilbage nu? Nej! Du skal ikke tage den sidste vingummi! Slap dog af, mand! Du skal da selv slap af! Jeg har sgu da ikke få nogen vingummi Nu nu. du spiser spist alle vingummi, du har kun lidt kriser tilbage på! Æ, du skal ikke rive, lad lige med det! Jeg må, godt, jeg må godt kun tage vingummi! Nej, nej! Nej, du må ej! Det er åndfærd! af ah, for helvede, du skal sgu ikke slå mig i hovedet! Så giv mig nogle vingummi! Prøv at høre her! Fuck dig, din Af for helvede! Fuck dig, mand! Fuck dig, mand! Fuck, man. Fuck dig! Fuck dig! Fuck dig, mand Fuck dig, fuck dig, fuck dig, fuck dig, fuck dig, fuck, fuck dig, fuck dig, Ah, stop, stop, stop, hvad? stop. Hvad? Hvad, man? Stop lige. Jamen, fordi vi har fuldstændig glemt, at vi har en pose vingård, vi bamser. Åh, oh, for helvede i dag. Ja, da. fuck, ej, ved du hvad, skal vi så ikke spise dem i stedet for, så slipper vi for at tæve hinanden i ansigtet. Jo, lad os lige gøre det. Mmm, ej. <laughs> Heftig smager godt, mand. Mhm. Mm Elsker vinker vi bare med, så ikke? Ja. Jeg spiser altså kun i røde grøne. Men den der, den lægger du ikke på mig, du. Fuck dig, mand. Fuck dig selv, mand. Fuck dig. Fuck dig. Fuck dig. Fuck fuck store, Behö, dig. Fuck dig selv. Fuck dig. Åh for helvede. Well, <PollessWhoa Ö Bunny> fuck dig. Fuck dig. Fuck dig. Fuck dig, mand. Fuck fuck dig. Fuck dig. Fuck dig. Fuck dig. Fuck dig. Du lytter til nede væk. Hjælp mig med at finde ud af, hvad det her det er for en lyd. Prøv her, det? her. Den kommer her Kan I høre det ned? Den er sgu da mærkeligt. Prøv lige igen. Og kommer her uderfra. Og jeg, ikke, jeg tror, den kommer fra loftet. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer. I appen DR Lyd.